ימי שלישי, שתיים עד בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבה ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. אוקיי, צהריים טובים, פעמיים כי אה, אה, אה, טוב. פעמיים כי טוב מאוד. פעמיים טוב מאוד, יום שלישי, מה חזרנו. נש... מה נשמע, משה? בסדר גמור, מה שלומך, אהרן? הכל בסדר, מה, מה שלומך, פיני? תודה, שלום, שלום. לכולם. או. אנחנו מארחים היום את אה, פיני שפטר, ואתם תסלחו לי אם אני אקרא לו דוקטור סאונד. בסדר? אם זה מגיע, זה אם, מגיע, אם, אם, אם, אם סאונד זה לא מחלה, אז בסדר. כן. <laughs> אה, עכשיו, אולי אתם לא יודעים... מי זה פיני שפטר? אבל אם אתם uh, קניתם את ההוצאה המחודשת של הצ'רצ'ילים, או את המהדורה, את המארז של אריק uh, איינשן שיצא לאחרונה, אז אתם חייבים הרבה לפיני. כי פיני הוא האיש שבעצם uh, ניקה את הסאונד, מצא בו דברים חדשים, ובזכותו יש לנו הרבה דברים טובים, כן. ואני אשמע עוד המון דברים טובים. לאורך התוכנית ונשמע שפיני הביא איתו. אנחנו פתחנו עם פיני. פריח תפוח עודם שני, נעימה, שהלחין נחום מימן, בעיבוד ונגינה של אריק רודיך, מתוך סרטי מאסטר של, של נחום מימן. אז על הרקע הזה אנחנו נגיד קודם כל תודות גם לאמירה. המפיקה. המפיקה כמובן, ולדותן ביבי שנמצא פה הטכנאי, איתנו. הטכנאי. הטכנאי, ולכל מי שמאזין. ו... וכדאי זה... לכם להאזין, כי אתם תשמעו בהחלט. המון דברים טובים לאורך התוכנות. קודם כל זה נעימה יפייפי איך שזה נעשה. נכון. ביצוע יפה מאוד. נכון. אין מה לומר. קלאסיקה של מקום מימן, כן. בעיבוד יותר מודרני. בדיוק כך, ממש יפה. ולא פחות חשוב מזה, זה משהו שלא זמין ככה. זאת אומרת, זה לא נמצא על דיסק, זה לא נמצא על תקליט, זה בא מסרט הקלטה. כל בלי... מנה... איך זה הגיע אליך בכלל? אה... הגיעו אליי כל מיני uh, הקלטות, כי אני מתעסק בלהעביר uh, שחזר סאונד מתקליטים, גם להעביר מאסטרים uh, ישירות, אם, אם ירצה להגיע. ובמקרה הזה הגיע סרט מאסטר שהכיל את ההקלטה הזו, שאם אני מבין נכון, היא לא יצאה, או ש... לא במשהו שהוא מאוד פופולרי. אז uh, לכן הבאתי את זה. Uh, אני לא כל כך uh, מכיר את התוכנית uh, שפה, שבעצם סביב הוינילים. אבל בעצם ויניל, מה זה ויניל? ויניל זה אמצעי להביא מהאולפן שהאומן הקליט את החומר שלו בצורה המונית לאנשים. בהחלט. זאת אומרת, אם אפשר היה להביא, האומן יוצא עם המאסטר ולשכפל את המאסטר, את הסלילים הגדולים האלה ולהביא את זה לכל אדם במחיר שפוי, אז... אז היינו רוצים את זה. כן, הוא יצר גם את המכונות המתאימות. כן, אנחנו... פרוטרקט, טרק זה לא מעשי, אז הופכים את זה לוויניל שמדפיסים אותו בלחיצה, פרס, ויש לך... נכון. אתה יכול לעשות באלפי עותקים, עשרות אלפי עותקים. אבל בעצם המטרה שלי, מה שאני מתעסק כתחביב, זה כל אוסף המוזיקה שיש לי, שהוא היה על וינילים ופורמטים אחרים. להביא אותו דיגיטציה, להכניס אותו למחשב, ולהביא אותו הכי קרוב לרמת המאסטר, שככה יצר אותו האומן. אז יש לך בעצם מכונות 4-טרק, 8-טרק? לא, אני לא עד כדי כך, אני עושה את הכל בבית. יש לי ציוד אודיו טוב. כן, אבל יש לך... 2-טרק של רבע אינג' יש לי, מכונות יותר גדולות. אין לך. אין לי מקום בבית. אה, זאת אומרת, זאת אומרת, אם בא לך מישהו עם... עם חצי אינץ' ואין מה לעשות עם זה. לא אצלי, כן. טוב, חבל באמת שקול ישראלי זרקו אז בזמנו את המכונות לפח, וחבל, מכונות שעלו הרבה מאוד דולרים. זה היה קוצר, קוצר רעות ששותפים לו. וחבל מאוד, כי אחרת הייתי נותן לך פה, יש לי פה סרט של פורטרק מהקלטות שלנו בכל ישראל, שעוד היינו מקליטים בפורטרק. פורטרק על רבע אינץ' אני יכול לקבל. זה, זה, זה לא על רבע אינץ'. זה, זה לא, לא. זה, לא. זה, זה, זה, זה על חצי אינץ'. חצי אינץ', אז לא. כן, זה... היינו מזהים מה זה, מה, משהו מההקלטות שעשינו שם. עכשיו, <laughs> אתה יודע, <coughs> משה, שחצי מהדברים שאתם ניהלתם כאן בדיון המקצועי, לא כל כך מובן לחלק גדול מהמאזינים נסב... שלנו. אז, אז בואו נסביר. נתחיל לפרש. אז נסביר קדימה. את זה. <laughs> לא, אולי דוקטור סאונד יסביר את זה. נשתדל לא להעמיס טכנית מדי על הדיון הטכני. בסך הכל, אומן שבא להקליט באולפן, הוא גם כן כנראה לא התעסק עם הטכניקה, הוא בא להביא את האומנות שלו, את האומנות שלו, מוקלטת באולפן, מובאת לרמה סופית שנקראת מאסטר, כדי שזה יגיע לקהל הרחב. ויש כל מיני פורמטים ושמות של מה שנקרא סלילים, ותקליטים, ודיסקים, כן. וקבצים דיגיטליים. כל המטרה זה להביא את המוזיקה, שאם אני בתור אומן, אני לא, אבל כן. אם הייתי אומן, הייתי רוצה שיגיע לקהל כמה שיותר קרוב לאיך שזה יצא מהאולפן. Mm -hmm. אז השיטות השתנו עם השנים, הטכניקות, איך להעביר את הפורמט, אבל... הלב של הסיפור זה להביא את המוזיקה. אתה יודע שלגבי מה שהתחלנו, אנחנו נדבר על העניין של הפורטרק והייטרק, אני יכול ל... לא... יש לי פה דוגמה של מה שפעם היה המכשיר הראשון, ההקלטה הראשונה שבעצם הקליטו. על חוט. על הוואי רקורדר. וואי רקורדר, כן. אז כן. <laughs> <laughs> זהו זה, ומפה זה מתפתח הלאה ל... לכל האמצעים האחרים. כן. כן. אז זה... נשמע הלאה. אז <laughs> <laughs> ביקש אותי... אהרון, שאני אביא קצת מוזיקה, הוא לא הכין אותי, תביא ככה, תביא ככה, תביא. אני שמחתי על פי. אני שמחתי על פי. זו הפגישה הראשונה שלנו. כן. מה אתה רוצה? אז... הפגישה הראשונה לך שתייה, אתה מה שאתה אחר נחליט, מה? כן, משם נראה לאן זה הולך. בדיוק. אז הבאתי כמה דברים שהם ממקורות שונים, ממוזיקה שונה, חלקם דברים שאולי קצת קשה להשיג אותם, חלקם דברים שאני... סתם מוזיקה שאני אוהב, אבל כולם זה... ממק... עברו את התהליך שלך של ה... כולם, כן, הם, או שאני העברתי אותם ממאסטרים או מתקליטים, mm -hmm. אין פה הקלטות שהגיעו נניח מדיסקים, כי המטרה היא פה לשרזר את הסאונד, ויש כזה ויכוח, מה נשמע יותר טוב, תקליט או דיסק, אני רק אגיד דיסק זה פורמט יותר טוב. או רוב המוזיקה שהוקלטה על תקליטים, נשמעת יותר טוב על התקליטים, זה קשור להפקה, לא לפורמט. זה, זה כן. הפילוסופיה שלי. אבל, וגם, אומרים, אבל אומרים שבעצם שדיסק, אחרי כמה זמן, בעצם לאט לאט, לאט הפורמט קורה לו משהו. זה כבר עניין, נקרא לזה, של משנים מבחינתי. זאת אומרת, זה לא השאלה מי ישרוד מלחמה אטומית יותר טוב, התקליט או הדיסקים, אלא... כפורמט להנגשת מוזיקה לקהל, דיסק... זה עניין של תחזוק, דיסק לעומת תקליט? אני לא מספיק טכנולוג להגיד את זה, אבל אני יודע שמניסיון שלי, שיש לי גם אוסף דיסקים גדול, יש מספר מועט של דיסקים שהתחמצנו. אתה מתחיל לראות שהם נראים כאל חומים. רובם מחזיקים מעמד יפה מאוד. זה עניין של טכנולוגיה. זה עניין משני מבחינתי, אבל חשוב להבין ש... סאונד, דיגיטציה, לעומת אנלוגי, כן. זה לא מה שקובע מה נשמע יותר טוב. מה שנשמע יותר טוב זה הטכנאי שהפיק את המוזיקה, כמה הוא השקיע באיך ישמעו את זה, במגבלות הפורמט שהיה. תקליט יש לו את המגבלות שלו, דיסק יש לו את המגבלות שלו, אבל בכל פורמט אפשר לשמוע בצורה מצוינת. דיסק היום זה כבר קבצים דיגיטליים, זה אותו דבר. כן, כן ובוא נעבור לשיר הבא. אם תשים את שיר מספר 3... 3. אז uh, נביא את רן uh, אלירן, האלבום שהוציא, מה שקראו לו, האלבום הפסיכדלי, בגלל העטיפה שנראית פסיכדלית. כן. Uh, גם שיר מיוחד נקרא ישרות, uh, גם uh, מלווים אותו, אני לא זוכר אם יש באלבום הזה קרדיט או לא, אבל מלווים אותו להקת הבמה החשמלית, עם שלמה מזרחי. כן, היה פה. היה כאן. כן. כן, אז uh, <laughs> זה העברה מתקליט, יצא גם uh, בזהב שחור. <laughs> התקליט הזה מחדש, <שמע> וזה בעצם המאסטר שממנו יצא, יצא התקליט. כן, yeah, בוא נשמע. רע <שמע> נגד. <שמע> מה? אבל לא יכולתי לשלם במועד המדובר. אבל אשלם לך ועוד, נאמר, חודש ימים או שלושה. והימים נקפו אחד-אחד כדרכה, ולא שילה. פשוט לא יכולתי לשלם דבר, אבל באמונה אשלם לך בעוד שנה. ואם כבר, לא בבת אחת. וכך נקפו שבע שנים או כמעט, ולא... תביט, אני לא רוצה שום עניינים. אני כידוע לך היטב בין אדם ישר ותכלית. ככל שיש ביד אדם להיות. אז למה לנו להונות? פשוט תשכח מזה בכלל. אני פשוט לא אשלם לך. פאנל איראן, התקליט הפסיכדלי. כן, יש לי משהו אחד להגיד לגבי דיסקים, שהם נשמעים לא טוב. Mm -hmm. אחת הסיבות היא שבגלל שדיסק נגיש לכל כך הרבה, ופטפון אתה רק בבית, אתה יכול לנגן אותו mm -hmm. על הפטפון שלך. ואתה מנקה אותו יפה לפני זה. כן, במערכת יחסית טובה. ודיסקים הם מיועדים בכלל, קבצים דיגיטליים עוד יותר. יועדים לנגינה בכל מיני נגנים, ניידים, ברחוב, בטלפון. כן. ונוצר מה שנקרא loudness war, שבעצם האוזן חושבת בשמיעה ראשונה, שמה שנשמע חזק יותר, נשמע יותר טוב. ולכן ההקלטות של סוף שנות התשעים והלאה, הן מתאפיינות בעצם בתחיסה, מעלים את הווליום של ה... של ההקלטה היותר גבוה, ואז זה אומר שצריך לצמצם את הדינמיקה. זאת אומרת, את ההפרשים בין קטעים כן. חלשים וחזקים. זה נשמע מאוד מרשים בהתחלה, כשאתה מעביר את אותו קטע להקלטה שהגבירו את הקטע ודחסו זה נשמע יותר מרשים, אבל לאורך זמן זה יותר מעייף ונשמע פחות טוב. קשה להאזין לזה לאורך זמן. Mm -hmm. אז דרך אגב, את, את העובדה הזו גילו חברת מוטאון, עוד על התקליטונים וה... הם דאגו תמיד שהתקליטונים שלהם יישמעו יותר חזק, ככה שברדיו כשעברו לנגן תלייט ממוטר, הוא נשמע יותר טוב. זה כבר מאז התחיל, אבל באנלוגי יש מגבלה כמה אפשר לדחוס. אז זה היה ככה על רקע השיחה הקודמת. בעצם השיר ששמענו יושרה היה, ציינתי את הבמה החשמלית, השיר הבא, הם גם השתתפו בו. אלבום באמת פסיכדלי של... דני בן ישראל. שהיה כאן. שגם היה כאן. <laughs> וגם אותו הפכתי למאסטר מתקליט. בואו נשמע את הקטע שנקרא "ואם". איזה שיר? מספר? מספר ארבע. ארבע. אוקיי. ואם השמש הוא, תסרב בכלל ואם הים יקצוף, ויעלה כל כך הרבה גלים. Up to the summer band, студ there is no Harriet Why he rez ואצמי את הצבעים והצלילים לא אחפש בכלל הדברים ואם כפרן אהיה ולא יהיה ממי ללבות קצת וכל האנשים סביב יסעימו אליי פנים ולא יאמרו שלום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 Halmera lo ha אני אגיד לך, זה סאונד נפלא, שמענו את, המק... את המקום שהיה כשהוא ש... היה פה, וזה ממש נהדר. וזה מתקשר לקטע הבא שאתה רוצה להשמיע. כן, על הסאונד אני מדבר אחרי הקטע הבא, אבל הקטע הבא בעצם נקרא אני כהן שירים של דובי אלדמה, שהוא הסולן של להקת הבמה החשמלית. הוא הוציא תקליטון, את התקליטון הזה... עשיתי לו מאסטר לאלבום של שירים פסיכדליים ישראלים, יצא כבר אחד ושתיים, זה מהאלבום השני, בהוצאת האוזן השלישית, או הזהב שחור של האוזן השלישית. אז בוא נשמע את זה, כי זה... שיר מספר. שיר הבא. שיר חמש, בוא נגיע. סרסוס וכזה סאונד נפלא. תראה, <עquet> המדיות שהמוזיקה מגיעה אליך, תקליט, סרט, דיסק אולי פחות, הן בעצם מעבירות את המוזיקה כמו שיצא מהמאסטר, ומוסיפות או ממסרות אותה עם הפוטפרינט, עם, עם הטביעות אצבע שלהן, שקצת מפריעות, קצת רשרושים, קצת רכשים. קצת כל מיני פגמים קטנים. אני עוסק בזה כל כך הרבה שנים, בהעברת תקליטים מהאוסף הפרטי שלי למדיה דיגיטלית, שלמדתי, עם קצת אוזן, עם מיומנות של אוזן שאתה מפתח, איך להוריד את הטביעות האצבע האלה בלי שזה יפגע במוזיקה. Mm -hmm. כן, אז... פיניס פי סיפר לנו בתחקיר, so called, כן, בארוחת הצהריים, שהוא... עוסק בזה בעצם, אפשר לומר, מדי שחר ימיו של, של הצורב הביתי ושל, כן, של, אם, ושל אם, המדיה הדיגיטלית. אם, אם נכנסים אליי באישי, אז אני אוסף מוזיקה, לא, לא תקליטים, אוסף מוזיקה. מגיל צעיר אירחתם פה את הבן של גרוסברג, שאול גרוסברג, אז בעצם נחשפתי למוזיקה דרך תוכניות רדיו שלו. ו... התחלתי uh, לקנות uh, תקליטים עוד מגיל עשרה, uh, 12, mm -hmm. 13, לא הרבה, אבל yeah. זה, עם השנים זה מצטבר. ברור. No. והחזקתי תקליטים עד uh, שנת תשעים uh, בערך, כשעברתי mm -hmm. בשמונה ותשע לגור בקנדה עשר שנים, mm -hmm. אבל לא ויתרתי להם, העברתי אותם במחולה לקנדה, והתחלתי, אבל בתקופה היא כבר נחשפתי ל... שוק שלם של דיסקים, בעצם לרכוש דיסקים, ולהחליף את האוסף הזה בדיסקים, והמון תקליטים לא מצאתי. אז בשנת 96', אני זוכר טוב, איך שיצא הצורב הביתי הראשון, קניתי, והתחלתי להעביר תקליטים שלא מצאתי להם תחליף, בעצם הפכתי אותם לדיסקים, גם עטיפה, גם המוזיקה, ומתעסק עם זה כל כך הרבה, אז לאט לאט אתה מפתח עוד דקות ועוד דקות עד שאתה... עד שהגעתי לרמה ש... שאתה שומע שם. להוריד את כל מיני דברים ובכל זאת להשאיר את הסאונד נהדר. כן, זה, אם, אם, אם התקליטון או התקליט הגיע כשהסאונד עבר כמו שצריך להטבעה שלו, בלי קשר לרעשים מסביב, כן, אי אפשר למה. להעלים את הרעשים האלה ולחזור חזרה ל... למה שהיה המקור, mm -hmm. או קרוב מאוד למה שהיה, היא קשה, להבחין ב... קשה להבחין בעובדה כן, שזה... כן, כי זה ב... מה שהשיר הקודם שהשמענו, פשוט נשמע אחרת ממה ש... היה צריך להיות. על, על תקליט, כי הוא נשמע הרבה יותר פתוח מבחינת הסאונד, זה נשמע ממש מעניין מאוד. כן, אז זה 96, אנחנו היום ב-2018, יש כמה, כמה שנות ניסיון כן. לדבר הזה. הכל mm -hmm. ברמה אישית, תחביב אישי, אבל mm -hmm. אפשר להגיע לזה גם ככה. והתחביב הזה, הוא איס, בעצם אה, נתן להרבה מאוד אה, חובבי תקליטים חדשים, את האפשרות לשמוע בהוצאה מחודשת כמה תקליטים שיצאו בארץ. הזכרנו את אוספים הפסיכדליים שיצאו כאן, ויש את מארז אריק איינשטיין שיצא ממש עכשיו, ויש לך חלק מאוד, מאוד חשוב בפרויקט הזה. כן, המארז של אריק איינשטיין הוא פרויקט שבעצם אפשר להגיד, התחיל מהעברה של חלק מהתקליטים של הוצאה מחודשת של התקליטים של אריק איינשטיין. Mm -hmm. כשהיה ידוע שהמאסטרים לעבודה שהוא עשה בתקופה של פונוקול, עשר שנים, 69' עד, עד 78', בעצם עבדו. וכל ההוצאות של המוזיקה שלו בדיסקים היו בעצם הדפסות של תקליטים, וגם לא שנעשו באיכות הכי טובה, mm -hmm. שומעים קצת פצפוצים, mm -hmm. סאונד לא הכי טוב, שומעים קצת רכשי רקע וכולי וכולי. <coughs> ו... בגלל המומחיות שלי בלהביא תקליט לרמה טובה, אז התחלנו לעבוד על תקליטים, הוצאה מחודשת, עבדנו על פלסטלינה. Mm -hmm. ואני לא הצלחתי בפלסטלינה, אלא הגיע לסאונד טוב, בגלל שהיה איזה דפקט בהדפסה, לא משנה, קיבלתי את כל ההוצאות הראשונה, השנייה, היה איזה דפקט בהדבעה של התקליט, של עיוותים כאלה צורמים, להתבטא בעיקר ב... נתאם לקראת סוף התקליט, כמו אסור לוותר, mm. ששם זה היה נורא, זה היה צורך, לא דיסטורי. זה משהו שרק אתה יכול לשמוע, או ש... בגלל שהאוזן שלך מיומנת ו... ועדינה ל... ו... וקשובה מאוד לעניינים האלה, או שכל מאזין היה מקשיב, היה אומר, רגע, פה משהו אה, לא מסתדר. תראה, <ומשהו> <תרא�> <פה> מאזין <נקרא> לא מיומן, יכול להיות שהוא לא היה מבין למה הוא פחות נהנה מהשיר הזה, אבל אחרי שאתה שם לו את ההקלטה... ה... אמיתית, אז הוא ישר היה מזהה את זה. זאת אומרת, יכול להיות לא מלכתחילה, אבל זה הבדל ודאי. אבל אני, כמובן, כשהבנתי שזה לא באיכות טובה, גם שמתי לב שבהדפסה של ה-CD של פלסטלינה, השיר, אימא שלי, הוא מופיע בסטרו, ובתקליט הוא מופיע במונו. זה השיר היחיד שהוא במונו בתקליט. אז אמרתי mm -hmm. לאבי שפר, איפה הוא נוקו? אבירן שפר, אמרתי לו, תשמע, לא יכול להיות, משהו פה לא מסתדר. יש, קיים ורסיה של סטריאו, תחפש אותה, אולי תמצא משהו. אז הוא מצא כמה סלילים, הוא מצא את הסליל של פלסטלינה, מצא את הסליל של שבלול, אחרי זה נעשה נס... חיפוש יותר עמוק ונמצאו עוד סלילים, אבל כל... זו הייתה המציאה הראשונה. גם מסתבר שעל העטיפה של הסליל של פלסטלינה היה כתוב שהסליל דפוק. הוא, אבל הוא לא היה כזה דפוק, ואפשר היה להוציא ממנו, וזה בעצם מה שיצא יצא, התקליט, התקליט הראשון של פלסטלינה בזהב שחור. Mm -hmm. נמצאו עוד קצת אה, סלילים, ונעשה חיפוש ונמצאו עוד ועוד, ובתוך כדי המציאה הזו התחלנו אה, לשלוף כל מיני מציאות, כל מיני גרסאות שלא היו, את הגרסה של שבלול, mm -hmm. אה, ש, שיצא בדיסק מיוחדים. ו... ועוד כל מיני דברים, ובהתחלה היה רעיון שאוקיי, מצאנו כמה סלילים, אז כנראה שייצא איזשהו דיסק אוסף, אוסף של כמה דיסקים, mm. לא, לא היה כוונה להוציא את כל הקטלוג שלו מחדש, אבל ככל שמצאנו יותר, אני באתי לאווירן, אמרתי לו, אם אני צריך לבחור מה להשאיר בחוץ, אני לא יודע מה לעשות, כל דבר פה הוא טוב. אז בסופו של דבר, אבירן אה, אה, מצא את הדרך, אה, מה שנקרא Head Start, בעצם להפוך את זה להיתכנות עסקית, כי ב-Head Start אם אין מספיק טור... מגויסים, אז זה לא היה יוצא מפועל. לא ואם אפשר. יש, אז זה מובטח. כן. אז ככה יצא שכל ההתעסקות עם זה גרמה לכך שבעצם הוציא <coughs> את כל הרפרטואר של אריק איינשטיין בפונוקחול. <coughs> וזה פרויקט שלקח של בערך שנתיים, לא שנתיים יום-יום, <coughs> יום, <coughs> <coughs> אבל בשעות הפנאי שהיה לי, בערבים, בסופי שבוע. לעבוד קטע-קטע, uh, במיוחד הקטעים הבעייתיים, היו כל מיני קטעים בעייתיים, למשל, uh, uh, ועוד לא אמרתי הכל, הוא הגיע בתקליטון uh, שרוט ביותר, אי אפשר היה לשחזר אותו. זה לא נמצא על סלילים, זה נמצא על תקליטון שיואב קוטנר הביא כמה תקליטונים כאלה, שהוא בעצמו לא ניגן מפאת שהם לא היו מספיק uh, באיכות uh, להביא אותם לשידור. Mm -hmm. אז דרך אגב, יש uh, באתר יוטיוב שלי את הגרסת התקליטון לפני הניקוי, אז אפשר אה, לראות את ההבדלים. את ההבדלים כן. אז, איך uh, אתה מנקה תקליטון שרוט במידה כזו שלא משמיעים אותו? תראה, במקרה של, ועוד לא אמרתי הכל, שיר של אריק איינשטיין שלא יצא, אז אמרתי, אני אעשה מה שצריך כדי לנקות אותו, אז לקח איזה חודשיים לנקות אותו. מה זה נקרא לנקות? זה לא שאני הופך את השריטות פיזית, מעלים אותם. Uh, במקרה הזה uh, נמצאו שני תקליטונים, הקלטתי את שניהם ופשוט השתמשתי... חתכת uh, קטעים, מה שנקרא. לקחתי את הקטעים הפחות... Uh, uh, מה שהיה פגום באחד עברתי מהשני, אבל זה ברמה של uh, uh, מילי שניות. Mm, זה טוב. היה לעבור... Uh, uh, זה במקרה. ברור, זה כן. זה היה עבודה של בערך כל שנייה של קטע לקחה לי שעה, בערך. לעבוד על שנייה של מוזיקה זה היה בערך שעה. בשביל לנקות את כל ה... רק לנקות את הפצפוצים לפני שעובדים על הסארד. אתה אדם סבלני, או רק כשמדובר במוזיקה, אתה כל כך... אני חושב שאני גם בן אדם סבלני, ולפעמים יש לי מטרות שאני נדבק אליהן. אז הייתה פה מטרה, כששמעתי את זה, אמרתי, זה חייב לצאת לא תקליט נקי, אלא העצמה שברמת מאסטר. זה היה אתגר כזה. אז מה שצריך. מה נשמע עכשיו? אז אם דיברנו כל כך הרבה על אריק איינשטיין, בואו נשים את שבע, שזה הכי נועם לא יודעת, מהאלבום פוזי. אוקיי. משפטיים רקומות, תות שדה עם חלומות, סך הכל ידה קטנה קטנה lo link mi Man dura Shaira כשהמיקרופון היה סגור, אנחנו שמענו כאן תיאור מרתק של איך מנקים סרט מלפלות. אחר כך אני אראה לכם פה, יש פה ראשים של טייפים, ששם אני אראה לך... אתה רוצה לגייס את פיני לעבודה? מה לפה לבלות? לא, זה מה שמסביר פה, איך שמגיעים, איך נראה ראש של טייפ, ככה. רק לסיומת קטנה, לא יודע כמה זה מעניין את המאזינים. אבל גם כשניקיתי את הסרטים, כל סרט לפני שניגנתי אותו, אז גם צריך לקבל את האזימות של הראש, כן, נכון. ספציפית לאותו, לאותו אה, סרט. כן, נכון. כן, זה משתנה בין נכון. חברה לחברה יש, יש עניין של מתיחות <אז של, <אז של לא, הסרטים. שמע, פיני אמר אזימות". אזימות. אני לא יכול, לא, האסוציאציה זורקת <אזימות>... אותי עכשיו לסיפור שמופיע בוויקיפדיה על פיני. זאת אומרת, <אזימות> אם <אזימות> תכתבו <אזימ בגוגל פיניש פאטר, אתם תגיעו לסיפור מדהים. טוב, בוא נשמע. סיפור בוא נשמע. שקרה במלחמת no. לבנון הראשונה. No. Uh, במקום okay. שאני אספר, יש לנו את הגיבור, uh, גיבור המעשה, והוא יספר לנו מה בדיוק קרה שם. טוב, זה ממש לא קשור למוזיקה, אז אני אעשה את זה הכי קצר שאפשר, אבל... Uh, לך על זה. אני ב, ב, בתור טכנאי של uh, אלקטרוניקה מלפני הצבא, uh, אז התגייסתי בתור טכנאי בצבא, והייתי טכנאי בנ"מ בהוקים. וקיבלנו משימה להפיל מטוס מיג 25. מטוס סיור. מטוס סיור שהיה עובר מעל כוחותינו ולא לא ניתן היה להפיל אותו. הצבא ניסה שנים רבות להפיל. היה ידוע שהמטוס הזה לא ניתן להפלה. בגלל שהוא טס ברום שאי אפשר, הטילים לא הגיעו הוא אליו. הוא טס ב-70 אלף רגל, גובה, מהירות של 2.5 מח. מטוסים שלנו לא הגיעו לגובה הזה, ניסיונות יירוט היו, שידעו איפה הוא מגיע, והביאו מטוסים מתחת, שניסו לירות טילים, אוויר דליל, לא הצלו, אף פעם לא הצליחו. זה, המערב לא ידע להוריד מטוס כזה באמצעים שהיו ברשותו. אמרו, זה בכלל היה רעיון נועז, לנסות להפיל אותו עם הוקים, אפילו שהוקים לא, לא יכלו להגיע לטווח הזה, זה היה מחוץ למעטפת שלהם. אז קצת הקטינו את הטווח על ידי זה ש... Uh, uh, התמקמנו במקום שהוא אלפיים uh, מטר מעל הים, אז זה קצת קיצר את ה... בערי השוף. איך uh, זה נקרא? ג'בל ברוך. ג'בל ברוך. כן, וניסינו <תראית> uh, בעצם במטוס שפעם ראשונה שהוא עבר, הסוללה ניסתה לתפוס אותו, זה נקרא לתפוס עם המקאם. אני הייתי טכנאי מקאם, המקאם לא תפס אותו, אז אם הוא לא תופס, אין אפשרות לראות. לראות. אז uh, החלק שלי בסיפור היה... שבעצם חשבתי על פתרון ובניתי את הפתרון מאמצעים קיימים בשדה. Mm -hmm. נתנו לי את היכולת לרדת למעבדה ולבנות שם את מה שצריך. לקחתי חלקים שהיו קיימים בשדה ושמפעיל יכול לעבוד איתם. זה לא איזה משהו ארעים, חוטים ממש, קופסה רצינית עם אמצעי הכנסת נתונים. היה צריך להכניס נתונים למק"מ כדי להפעיל אותו, אני אקצר את זה. וכתוצאה מזה הצליחו להפיל את המטוס. <ווה> בפעם הראשונה. פעם הראשונה וגם האחרונה, כי הוא הפסיק לטוס. בעצם זה היה, חוץ מההישג האישי ושה... ושל היחידה, שהצליחו להפיל דבר שלא היה אפשר קודם. זה גם היה הישג אסטרטגי ל... לישראל בעצם, שמאותו רגע כבר הסורים הפסיקו להפעיל מטוסי ריגול מעל לשטחים שאנחנו... נמצאנו בהם, אז זה ככה, בגרמת קצרה. ופיני לא מספר ש... אז אנחנו נספר, הוא גם קיבל את פרס מפקד חיל האוויר על הפיתוח הזה. וכבוד. וזה פיתוח יותר... זה נכנס כאמצעי קבוע ב... יפה. יפה, יפה מאוד. ועכשיו כן. אנחנו, נטוס לנו חזרה... אתה יכול, מ... אתה יכול לקרוא דוקטור סאונד וטילים, אם אתה רוצה, ככה, <laughs> <laughs> לשכלל <laughs> את ה... טוב, יפה מאוד. נטוס לנו מ-82, והסיפור המדהים הזה, חזרה, לאולפן זה... רדיו קסם בחולון. כן. נחזור <laughs> לוינילים. נחזור <laughs> לוינילים. אז אני הבאתי את הקטע הזה של אריק איינשטיין, לא רק בגלל הנושא של הקופסה, אלא גם בגלל שמלווים אותו הצ'רצ'ילים, וזה שיר שהצ'רצ'ילים חיברו, ויש להם גם אפילו... ביצוע שלהם לשיר הזה. והשיר הבא, פופיק ארנון, אל תחדלי לאהוב, זה גם שיר של הצ'רצ'ילים. Too much in love to hear. בדיוק. וזה גם כן מהחיפושים אחרי מאסטרים, מצאנו את המאסטר של האלבום הזה, והוא יצא גם כן בזהב שחור. פופיק. איזה... הרב פופיק. איזה צריכה? שמונה. שמונה. פופיק. אני זוכר שהתחיל להיות. aber Diluja da dich to Raklewa ich muss wenn qua all de immrakne da was ich je ve la nu maslo oh זה כבד אז אפשר לחכות, רק להמשיך ולסחוק. אם זה כואב אז יש עוד נשיקות, אל תחתלי לאהוק. כל הצדפים נפתחים על החוף, והירח צהוב. גם כשכולם יחפשו את הסוף, Don't touch me to love If we only know to love Then we'll be And we'll be fine Whatever will be or won't be Don't touch me אז סיפורים מעניינים, אז נחיה. כן, בין השירים יש סיפורים שלא שומעים. כן. אבל uh, בעצם למה, למה הבאתי את uh, פופיק והצ'רצ'ילים? כדי להביא את הצ'רצ'ילים עצמם. Uh, הצ'רצ'ילים עשו הופעת איחוד ב-2015, וההקלטה של הופעת איחוד הזו יצאה גם בדיסק, גם בויניל, וזכיתי להיות איש המאסטר של ה... שתי ההוצאות האלה. השיר שיל זה וומן היה לאיט שלהם, מבוצע בהופעה חיה. אני הכנסתי לו, הצעתי וזה התקבל על ידי מיקי גביאלוב. שגם היה פה דרך אגב. כן, את הפתיח של התקליטון עצמו ואת הסיומת שזה חוזר על עצמו, זה תוספת על ההקלטה החיה עצמה. אז תשמעו את זה. שיר מספר? שיר מספר 9. שיל וומן. הנה. שעת שידור. אני לא רוצה שהם יגמרו. כזה קצב ודאי שלא, גם אנחנו לא רוצים. אבל... צ'רצ'ילים של היום לא פחות טובים מהצ'רצ'ילים של פעם. כן. גם כשהם בהרכב מצומצם של שלישייה, כמו שראינו אותם בבית רוטשילד, וגם אתה היית שם. כן, נכון. אבל פה הם היו רביעייה פלוס מלווים. טוב, לצערנו, השעה הזו כבר היא... אנחנו מגיעים לסופה של שעה, אבל יש לנו... בשבוע עוד הבא, עוד שעה שתשודר uh, בעתיד, בעתיד הקרוב מאוד. נקווה שבשבוע הבא uh, הוא יגיע, ואז אנחנו uh, נקליט אנחנו, עוד שעה. פיני עוד, עוד יחזור אליכם, כן. כי הסיפורים הם רק בתחילת, uh, בתחילת הדרך. Yeah. אז קודם כל, קודם כל אנחנו uh, ניפרד מפיני ונגיד לו תודה רבה על כל הסיפורים, ועל מוזיקה מצוינת שהבאת לנו. תודה לכם. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה לך, ברכה, ארון, ולאמירה. תודה רבה לאמירה המפיקה, לדותן הטכנאי. ואנחנו רוצים לסיים עם משהו מצוין, כרגיל. כן, אז במסגרת העבודה על הקופסה של אריק איינשטיין, היו גם שירים שלא נכנסו לקופסה. אז... אנחנו נסיים. אז אני מביא פה את ביצוע של אריק איינשטיין לאבשלום בהופעה חיה. שיר מספר? 13. 13. בואו, אז הנה, אנחנו תודה רבה ולהתראות. תודה, אדוני, ואנחנו עוד נחזיר אותך אלינו. להתראות. יום אחד, יום אחד, שם נולד לטייל ביד, פרק מה מחוטים של זהב בן מלך קטן, הם חורגת וסוס לבן. יום אחד. Why is It Hey There was no peace <tries> in the <tries> world, there was only peace, not in the last day. There was no peace, no peace.